festën e bajramit. Dikush mund të thotë ka kaluar hija e festës, çesat nuk prish punë. Ne jemi në takimin e parë pas Ramazanit, andaj nuk prish punë që ta tash të urojmë duke lutur Allahun e Madhnuar që të kemi dalë nga ky muaj i bekuar, nga muaji i shenjt i Ramazanit të fal nga mëkatet, të pastër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 Se Ramazani është muaj i falje së mëkateve. Se Ramazani është muaj i arritës e shpërblimive të mëdha. Dhe ligjirata të njajshme me këtë që e përmenda, të gjitha këtu kemi pasrat të ndëgjojmë gjatë muajt Ramazan. Ose në ligjiratat ditore të hoqalarve, apo në ligjiratat editës e gjyma, apo në emisionit tona që i kemi transmituar dhe për cilur për juve eksuzivisht për muajt Ramazan, e kështu në ratë.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 që mësë të kinë guzim të të rëkasin më nderen ton, të gjitha këtujnë ato që duhet një musliman të mirët me to, nga se të parët tanë shikua të në nëruar, musliman të drejt, musliman të mirët, të devadëshëm, ata të cilët me të vërtet janë munduar që të jenë nërëp të përullu në dhe Zotit Gjellë Gjellë Aluhu, janë munduar që ta rringë në zinë e Zotit, ata si kur që i përshuan Alio radiallahu ta'ala anhu,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 Kjo është më rëndësit të kuptojme. Ata vazhdojnë më tutje dhe ishin të interesuar se këti rejti dy të thunë regull. Dikimit. Nga se gjitho vepër, shikua ndërrua në të fej. Ska vepër në të fej. Ska. Nuk gjenë. Nuk gjenë. Në gjitha ato që Allah u gjitho leo ala, ne ka përmendu në kuran dhe në sunat. Gjitha obligime qofshin, vundetare, ndaleze që duke lërguar, të gjitha ato, nuk dalin një ashtu e duretheve. Faza e zbatimit dhe faza e ndikimin. Unë e kam braktis këtë haram, po, e jam lërguar për isaj, po, por braktisja këti harami duhet këtë reflektim ndikimin tim. Që mos të këthejat për sërriji. Ndikimin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 Besimin e Allah në azogjel është grumbulluar, është formu një fuqie ma dhe në zemër, që na ka shtyrë për para të agjerojmë dhe i kemi rezistuar edhe vapës, edhe eticë, edhe urisë dhe gjithave në emër të Allah të azogjel. Kjo këtë bëjmë, e? Zvatihme. Mirë të shky besim, këla është këtu,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 në qëfëse kësë e ra dhe jo me agjerim, përshka këse kemë prënduhar obligimin, të është mund të vazhdojmë me agjerim vëllëtar, po. Apo është i fuqeshëm në dikimi i këti besimi, që të në mundëson që të vazhdojmë edhe me obligime tjera. Nga se aj që ne ka bërë obligim Ramazanin, aj Allah është që ne ka bërë obligim Namazin, aj Allah është që ta ka bërë motër në ruar obligim Shamin dhe Mbulisën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 këtë e këshin brengë të parë të tonë. So, e pse këshin ka gjë brengë ata këtë? Po ata ishin të shumë të urtë. Ata ishin me dërtehet shumë të di shumë. Ata dinim pse këshin dërtë. So, është kohës gjatja e këse vijesë ndikimi. So, ka se me të lidhej një qështje shumë e rëndësyshme për ta që kështë të bënd të edhe me zbatimin edhe me ndikimin. Pse, për aqë, dhe gjeni me më meni shikos në ruar, për aqë sa so më a falgjate është vija e ndikimit, për aqë më e sigurët është shenje e pranimit. E kuptuot?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 Në ke dim që ka ndonë të të nënë, normalisht, por ti sa so ke vendosë nga anë a jote, tjet e qëndrueshme. Tjet e qëndrueshme. Shënje e ndikimit. Paraj që do tjet e qartë edhe shënje e pranimit. Kështu e në të lidhërë në ndërmjet vete. Parë këtë arshtu e të parët tanë, si kërët të talivër e dhe lë anu, brengosështëm për obligimin, pa dushem, u pregaditnin për te, ta mundohështëm për te. Mirë, po mbi gjitha, brengë atyre ishte shumë më madhe kër bëje fjallë për ndikimin. Unë e kangurë këtë obligimin, për sa so ka ndikutë unë, sa so, so ka lëngjurëm, sa? So. E se në pëjsojmë varet pas edhe. Pra nimi. Kjo, kjo është shumë e thjeshtë një në do të përdeshme. Kjo është shumë e thjeshtë një në do të përdesh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 Nuk e ka kuptuar asnjë pyetje. Por s'është më rëndësish që nuk e kanë kuptuar, më rëndësish është profesori i nderuar se un kam lëzuar 200 orë për këtë lëndë. E çka i thotë ashtuari, thotë, "Ah, 200 orë, rregull." S'është më rëndësish që e kuptua se e kuptua, më rëndësish që ka se ti paske lëzuar 200 orë, ti paske zbatuar. Apo detyrën e zans për me lezu. Po sahi nuk mundesh me kuptuar pa e lezu. Nuk mundish me shpresu, shpërblim, pas zbatu, në skan. E pas zbatimin nuk është faza e funde që duhet, asaj të referohemi. Ti ke ledzu. Asë përdu me kontestu që ke ledzu. Ke ledzu, ti përdu që ke ledzu. Unë nuk jam këtu me vlerësu ledzimin, së ke ledzu. Sot arsimtar dhe profesori. Jam këtu me vlerësu së e ke kuptu ti Allah. Nga se mbast kuptimit une, edho shenë e pranimit, se ti mund të vazhdo shmë të utje. Qështot edhe të Allahu Gjellewala është. Allahu ne ka, ne i ka obligu obligimet, për së rasuje. Se veç me to mund të shpresojmë se ndikojmi. Normalisht, përmisimi jo nuk vijë ndryshe, përvec se duke i kryrë obligimet të tëtare. Zvijë ndryshaj. Nuk mund e më në qëra. Allahu Gjellewala e ka për obligim ma gjërimi që të bëjmë i të devat shumë. Ani,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 rrugë e vetëme, kërini, në qofë se dëshërëm të ergojt nga droga, në qofë se dëshërëm rritë shëndosh, të të të një këtë gjamijave, namazit, kërë shpëtimi rrini së tonë, mi për po nuk nënkuptohet me këtë, se e tëra përfunden me namazit. Në në lishtë, e i sa njëri falet e të një, unë së përëm të morë me njerës që falet, unë përëtëm rrugë e vetëme,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 po njën zonë se klasës parë, me edhëm dhe tyren e klasës të të të, a e në 250 të të lezën se me rrëshë, s'po flasë për të qështja. Ka shkullë shkullë, e ka në juar simtaren, e din që ka po kërkot, po duhet me mësu, lezën, lezën, lezën, e kuptan Allah, e kuptan, dikur që e spejgan, po nuk ka mundësi me kuptu, pa e lezën, pa shkullë shkullë, nuk ka mundësi, andaj nuk k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 asht rruga që na shpie tek pranimi por kjo rrugë ka lënë ka ndikimi ne këto na mos të mund të vdesim ataj sikur në rrugar semtort jetojnë me frikës e shpresës ata jetojnë me frikës e shpresës ata kanë shpresë të madhe ka kallahu jale wala wallahi nuk guxojm haram e kemi të ndaluar e kemi që të kem mendim të keq për Allahun se Allahu mundë ndikujt të janë pastë mund e dikuj nuk e pranë, jo vëllahi, nuk ka njëri që është mundu në emën të Allah, dhe përritë Allah e që Allah të jakë themë për fëtyrë adorimin. Kësë ndodhë, për ndodhë që si dikuj është në emër të Allahot, mës të punëm për Allahun. Andodhë dikuj është që me krymë obligim, me zbatu, për jo me kënë kvalitatit, këa ndodhë, e kjo ndodhë. Sherru është të na, si kurse ka th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 Dhe në qoftë të se kene gjëru për Allahun vazhdojnë edhe tjetoni për Allahun e qoftë se e kemi praktisë rushtimë edhe pijen për Allah atëra duhet vazhdojnë e mëtuti për Allah se Allahun gjëllë gjëllë endë përna endë, endë, endë e kemi zatë endë s'ka përfundon kure Allahun gjëllë ure endë e kemi zatë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 për qëfar duhet të mduhet të brengosemi, me qëfar duhet të mirëm, dhe qëfar gjurimi duhet të mërë në mëtutje, jetë a jonë. Allah unë e lësë që Zotë nga forësën në rrugënë ti. Zotë në lësë që Allah unë e lësë që nga mundësën që të kemi zbatim të sukseshëm, ndikim të qëdrueshëm dhe pranim të shpërblueshëm. Këtë rria, le të mbetin brenga jonë, sa të jemi gjallë. Zbatim, cilsor, kualitativ. Të kemi ndikim të qenrueshum dhe afajjat të kemi pranim që nësijel fali nga Allahu dhe shpërlimet të më dha për ti. Kjo është gale e besimtarit. Kjo është harta e ti njët në kësaj botë. Ajme këto zotë, qëfar duhet të bëjt për zotin? Dhe ku po më bardë kjo bligim mu? Qëfar po mësijel këtë botë? Sa po ndikon të konë? Sartë i qëndrushëm këndikemi. Në gjuën t'ime, në syrë të minë, në vështë të minë, zemë në timë. Në pasë kësaj, mund të bëjmë disa kalkulime të sektuarese, inshë Allah. Pra në në në. Nëndaj, në nëndare, në pauis të shkurtër, dhe rikëthejemi, pasë kësaj, inshë Allah, për inkuadrimin e pyotjeve nga ana e juaj. Në ndëndheqëni, Zotë Jozhtë Për Left. Kështë kohet në ruar, orë i këthujem përsëri në pjesin e dytë të emisionit ton, dhe tashma sikur që i kënë të njohër, linjët janë të hapura për telefonat e juaja dhe në presim në gjda moment inkuadrimin e juaj me telefonat. Nuk e dhja kemi të të tonë për t'i inkuadruar, për fillim. Salamu alaikum. Aleikum, salamu arto Allah. Allah, du me një përgjigjën një adho në nësem. Këpërgjithë e jo të shkom për nonën të emë që ka bunë njëtë në shku të mutra vetë banketës. Në të banketë ka muzik, ka lakuritësit, ka alkohol, ka të përgjimë bërë e drahë. Nonën e kam në maslike, i kumë ka vëzushit, i të shku me në vend, që është haram bi haram, po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 një pyëtimi për të qështje, për të probleme që kanë të bëjnë me mënyrën se si në vendin ton, në mesin e shumë për njerëzve të vendin ton, bëhet gëzimi për martes, sunetia, po qëka do qofë tjetër. Dhe shpeshe njerëz përzin mes asaj se qëka i të konë Allahut dhe qëka i të konë njerëzve, respektivisht raporteve që i kemi njerëzit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 Hedin e lojën lewana shumë mirë, qëka ki këtës, sa so e e nga të me këtës, sa so është hatë e këtës, edin, sa lojë të ka bu motër e vla, me filojnë me festikum, para se me ditë ti qëka i ki në sensë, pa ndaj, që ajë Allah që në ka lidhë me tjertë, ajë Allah për thëtë, kësë e radhe, s'ka lidhje, kësë e radhe, s'ka raporta, nga se nuk respektuat, asë një krijesë,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 Dikush e idnohet në që fëse shkojmë. Po, idnohet Allahu. Sa e pëllatë ma shkati, pa shkanë. E mirë loë, këqër e kënë kje e sopë ma shumë me idnohet në. Këqër, që është të një bënjë në fundat. E së e që këtu muslimon e ka qartë dhe muslimon e ka qartë, se ku i duhet dëmë për parësi. Allah e të manuat. E dhe onë se këmbua haram këtë punë, Allah. Unë e se këmbua haram rakinë. Dhe Allah e se këmbua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 Ju mos më po mësonu, më më po le porta se vjen morr. Gospodi, li pjanë bre Allah. Te jor, ajort ti më blesën apo po këtu riku mundi kush më ka vendosur këto. Në veç pes bataj çka ka. ka. Raportat i di kenat diku tjetër kur donën para jashtë sa të dush. Shpitetan po. Ma këtu këtu unë më detyr. Unë më tunë detyr. Edhe në këtë detyrën ç'i duhet, nga se dikush më ka ngarku me këtë detyr. Po mos me kush ç'i duhet, denuana për kët punë. A është normal që punë po teza se hallës, e babës e nonës, e motorsën ka si më von paguj, po po jep not. Është kam sikaj me bëjë bëjë noton e të kom datën këtë punë. A është normal kjo çka po flas? Po, është shumë normale është, bëhet shumë normale ajo, ajo halla teza di kur ti lipës me paguq, ti jesh. Ah, pse ka normal? Pse shefi e denan, e çet punën aftë. Edhe e respektojm. Jo, qyçe që më çitni në punë. Paguqësh jona e ndjesh se Allahu e dënon të këtu a ka këtu sepse po e nosh. Ai kurrspat ta thej kurrja. Ti po do të bënë çit pun. Ai po thot, aiçi më kanë ngarkuar me detyr. Kush? Unë m'rab. Unë më bej argati Zotit. Allahu më ka ngarkuar me ndihmën e tij. Kraponi marrësh në fillim të punës, unë m'argati Zotit. Jo çka të ushtion e baj? Edhe çka do të lë të largonë besoj. Unë m'argato, mëshpom po kri, unë sepse të çka të të, të, të, të kurrja.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 kam pranu që me e shkil marveshjen, kontratën, e nënshkruar me Zotin, pa pësë pja obliguin, të tove me prishë këtë marveshje, e bre la. A ne do të kemi rëkuptim, e të kuptojmë se kjo nuk është punë e juna. Nuk për, une kërë zdumë e shkudikonë, ose te, nuk është kjo, une pësë spadu, nuk është kjo jemi e bre la. Qështu që më ka obligu, a i që ka marveshje me ta, marveshje ka me Zotin, unë e punoja i më pagun, të ashtetë me më qitë për punë, këpëtën e që shto të obë muslimanë e muslimanë. Për ndaj nuk duhet me shkun këtë vene. Por duhet me vazhdo me raporet mira, bënja për halë, qajën e i hedije, uroja për këtë qeshtje, kajti bojmë, që të s'moj më ardhë, jo pësën e s'pëdu, por Allah më ka ndalu. E dhe bëtë kjo punë shumë e qartë. Në nëse la në manorë që të vëdisot po pleonë në laj, e të ozonë në rungë dhe drejt, që t'i krymë obligimet dhe, dhe dhe tyren dhe la që është duhet, ta kuptojmë se jena në dhe tyren këtë bot, t'inë këtë bot jenë dhe tyren, di kusht ka vendohës si që to, edhe për ta dhe la, mos e lësha që ta që të lëshaja, që t'pune kiti me bo që to, a vjenë daja, a vjenë hala, a vjenë baba, a vjenë gruja, a Ai kuptuar të impono nuk thaat qëra kur vjen babait mos paguaj. Jo, laqet paguaj, dikej në detyrë. Ata neinan kët bot në detyrë. Allahu na ka sjellën kët bot në detyrë. Detyra është me Ngujën. Kan thad lshaje edhe kan mos lshaj. Kush do koftaj? Edhe naçat punë bojën. Ai do të jetë më na kuptu. Kur themi nuk bën sa Allah e ka ndalu, kry, respektoja njëri. Ky e ka Ani, tipseji lig e dopftaresht, ti s'do më nguzon dje Leura, kjo problem i joti me si me sallat. Por mosuno ke ti tjetër me ligë me zbe me me me me i dëmtuos, bëm këtu. Do bëm këtu. Duhet të kuptuohemi këtu. Edh angzim edhe edhe edhe në mrzi e sfarda si to të kemi. Duhet që Allah xhalleu ala ta ndëgjojm timë rob te Allah xhalleu ala të gëzohemi duke gëzuar Allahun. Tuk e këna është Allah në që edhe që gërgjë a leho. Këse s'ka kuptim gëzim ju në qëse Allah është t'i edhruar më nejë pa Allah në arrujtë. Sfar kuptimi kaj. Allah në auzot në rrugën e drejtë. Kemi të telefonat të inkuadrojmë? Urna. Selamu alaikum. Aleikum, selamu alaikum. Allah është përblesë për, për këto... për këto mundime që i banë për popërin, pa. I kam një dy përgjë, është. Urna, Allah Një familjë që është për zëdakli në masë, e mbullune me gru, me vajza. Në të arë të familjës tjërë, për shemë, më të rakonata, më të regrusë, me qika vine me të dijone, vinë të zveshne, me fistona të shkurënë, me i të të shkurëta. Më shumë për më brengosë kjo punë, shpëdi. Më le qitë me ta, jo lë moja për fënit dëtë, nuk dëtë me më le qitë me familjës, dëtë me rusë të rëshifnin. Kër haram ushtë me ne, na pingujnë, të mundohëm i zbatur në të lajë, në mbullu me farë të zvaktët. Shkëtë di që të miskerim në adon, po, po, a, të qartë, me në dhonë. Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, pëjtja dytë? E pëjtja dytë është për shemë një vla, një antar i familjës, apo vla, kushere, një pa, po? në kona alkoholist, e tjë prapë jemë, dëmë anë zvaktet, në, në bolune, që shtregova, të zvaktë, në m Ti përto që le alkoholin, se me ty matonës më me pos, selen, i me pas, a i selenë, dhjenë i pi, qëshmi fërë, qëshmi... A i vjenë veç në vizitë të ti, a ja bananë me ty? Ja, jo, dhjenë vizitë, përshamon, se da ma di, përshamon e ki vlo, po dhjenë, nus me thirë, e kimi gëstija, dishka, me thirë, a i është këtër, dhjenë i pi, a ti, dhjenë i rrakije, dhjenë qëtës... Po, po, e qartë, e qartë, e qartë.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 duhet mendojm se si t'i shfrytëzojm raport me ata që tu a mësojmë filli Allahu azh. Andaj nëse vijnë për shembull familjarët e gruas, vajzat e motrës së saj, vajzat e vllaos së tij të zhveshur, ajo si duhet veshë kështu marat, që marë të më radh, mundoni ti marrë familjes mëstring në at ku të shtëpia. Për gratë ku nuk ka shumë problem që të rrinë bashkë, sa problem me moshkën në të bashkë. Mundohu që më dall dikon, mundohu që mos mëqin bashkarisht në atë takim. E dyta, më mundu që me, me ju fol, ta është dikurat, pa ju kanë fol, hanë i fali u vazhdimisht, nuk dëmonë se edhe mi ju fol, gjithmonë mi ju fol, por nga njerë ju flet, nga njerë ju jepë nëj liber hedije, kur dolin, që thuj që ta e kësha pasjer me marrë me në zu, nga njera i thratë për shambull, gruja jo të embulluar, ka nëjë takim, për shambull me motrat muslimanë dikun, e thratë motrë nësaj, hadë e motrë këna sënë i ne dikun me motrë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 Këtu dom u shpartallum summit në me kënd menajt më. Ata kurinçi fiera fajtorë për këtë çështje. Ne na duhet të munduam, të munduam. Mundu. Jo domë edhe pa kufi. Sa tash spiton në qonë pirakis, se, se lojm. Ja, është s'ka. Na shpitem në këllëna me me ndëgju muzikë, kështu jo, po, më thanë, jo, ke shtëpia jone. Po mënyrë ne veshës sot kë kimundsi të kërkojmë betyna. Qëfton mos hajnë s'ash morra. Me thonë më utër, më thonë më fol. Për të dëgjuën kapak inshallah binilla. Ata me në që me gjithë një fërloj një fërloj mënyra apo me më indjek disa mënyra që me lene Allah Gjellewala respektet që ja bëni, mi kpilet që ja bëni me indikuta ata që inshalla me ezbut pak këtë lakurici muvesh pak ma mënyr sa dhe pak një, një, pak ma matë ndershme kur dhe indikon të këtë këtë këtë musliman bëles paku, më mundu, më mundu kërta që kemi obligim të përpjekimi, të mundohemi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 Shkënta të çata që ku tupite i port me ta. Es bën një ulunieze këtu zonë zonë u dorzu vjazni ton, modrat tona, familjet tona, shejton më dorzu. Miqve të, të, të, të, të, të shëjtonit, argatve të shëjtonit, es bën më dorzu këtu kaq kallaj. Bashom për pak. Mosaj ja e ka pak. Me lenin Allahu Xhala wala. Ka mundsi me pas përmirësim me inshallah. Me duhet me sillet mirë, me butsi, me sabër. Po nganjëra në fjalë më thonë, "Dortha i këndell, ti vlersoje." Por esencë është mbëtet urtësia mirësia, buqësia, raporti, komunikimin dërësjat, insha odo zotë Gjelle Ola, i u zotë në, në rrugën e drejtë. Kemi telefonat i në kodrojëm? Salamu alaikum. Alaikum, salam. Uh, unë jam një gjithë në djeqarë për të Rizajet, edhe familjarishti mi sësari, falëmër të skona madhë. Një për më qënë të të shërës si në adhërës dhe dhimë sërshëmës si në ndikushme, si në provokative, Um, e për bë nërmale, bëjna, e për nërmale, mërë po, kur dalë, më jashti, më të tonë nënësë për i haramëve, për i me katëve, gjunave, së këdisha me pa. babo, gjë dhe me qenë se tashë na jemi e shkollë, në këlesën për në nëndalojnë, kam kërfarë zhidjë, në kam për kërëjtë rrugë, për të të pa, tjopem, për sa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Faktri që është përhap e kjeqa i lakuritsisë, nuk nëmkuptan se duhet të shgënjim e të dëshprojme. Ne duhet mundurme që për atës o kejmë mundësi, të zbutim këtë dukuri negative që e përhap të shëqëri. Nështë kërë mundësi me lërgu tërsishtë. Ti e gjeshtëme të veqara, aja është 18, aja është 20, aja është 15. Një atë të një, i smunin e shtë të kejtë me ndalu medale ashtot, s'puni kejtëve mja unal, po ti më zdil. Në mbulesnë e kje obligative, po që, po them, ku shtimisht, për momentin, endës e ke marrat vendim, edhe për këtë të të të klas tash. Mir, po, nëse në kështë të kushtë të s'ashtë mbuluar, zë mështë du të medali shveshër. Hani, nuk e ka shamin nërsa në kokë, po s'pa kokë, ka të zbuluar trupin, mos ka zbuluar pjesë të turshme. Te të ka një fustan denim font kuma. Te kanë zbuluar pjesën e përparme. Spoku spoku mi pak pak më diu to në mënyrë zorë, ma madhoraj më dal, pat ndarshme. Jo disa e kanë kuptuar, valla s'kam nisur me qas, e tash më s'i shem numër bilet dal. Jo valla. S'më njohen se s'do të nem numër më dal, të s'e shplumë dhe Allahu na ruaj. Për ndaj të mëndojme të të zbutim. Të zbutim pa, kësa të ka mëndësi? Ti kemi e do në logaritë për alatë të zhjelë, pra qëka ti keboj, je qëka kanë bojtë nësë kakë. Kërën obligim me ullë shikimin, mërujësat mundëm. Hepse, mëshkujt pëveshen, shumë më të mllumë se femnat, fa të këtështë. Fa të këtështë. Për ja për ndodhë kja. Radhë, njerë nuk gjënë mësh që u vesh shkurt, që është vesh në femnat. Me dërët është qëtsu se kja, që është bëllë e kërësia atë detë, ka u pëturpi, së po bëjnë e kur gjëpë, që e tesh e sapi, që e në kamet qështut, që në që të kamet mu zbulu, që është kamet këpun? Ja, po së frikë në latë a zë gjënë, vëllahi billahi, du është me ditë, se gjdo pjesë në daluarë,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 Nuk të njëri më kamit, lë a kje që më kamit, sës jetë aja, aja jetë sot e mojë shti, në shu e shë apo jetë. Të kemi frikë Allah në gjelalu, o dhe turpë është, ka u turpi, subhanë Allah, edhe në shpip para babës dhe të mu veshështë është marra, dhe mu në rrugë para njërës dhe thuj. Kërë është turpi? Para prindve, para dajes, para, para migjis, para ta, ka u, e da tu e gjërezia Allah në rujtë. Ku është zërezia, ku është, ku është, ku i desi për nderin, ku është? Se që nderim nuk këveq, a më realiteti ekstremu bo. Po dhe zveshja, mos ku i desi, mos, mos, mos, mos thimë përshlimet banale, se nuk në ka jemë e volë, po, me dëvërtet, ato që shfaqen, ato që të regonë për njëzë të hujështë, pëllaj, tërpë marrë ashtë, marrë ashtë,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 Donj personaj shumë që me len Allah xhallahu ala janë du, dukur për pikat më dha dhe jam i bindur me len Allah xhallahu ala se se shpejti do të mirët një vendim në favor të mutrave mbules. Në favor të në favor të a, drejtave të njerëjve, në favor të drejtave elementare që duhet të zgju këtu, se jo në favor të një grupi të caktuar njerëzve. Shpeshso që shpejti këtë do të bërat. Por im të imbulohu me lejnë e laqën e lewala. Bulo dhe bështetën e laqën e lewala. Me lejnë e laqën e bare, këta Allah kom e të bëzgjithi insha Allah. Përndaj, nuk jom qëllë këtë rukët jo, vëllabët. Në duket, njëzët në friksojnë, shëjtani vjenë friksonë, për bulosh, kanë me qitë për shkolla, më punës ki këmë me shku, që në rukë kur dërveçti, keka me të cjushtë që që, që Nuk i ethash e parë alhamdulillah as nuk i e fundet alhamdulillah qi kime vendos shmbulesën vendosu bashkangjit ju motrave të tjera bashkangjitu grove të tjera robreshave të Allahut azza xal qi kanë vendosur shamin bi kokën e tyre për t'ia dëshmuar Allahut azza xal besimin e sinqert që e kanë në zemra pa nuk jam shil ketruk atum shilen ku ne jam shile me doston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 Kajtë le të së bulohen, shodhe jo, lërga së, kajtë mu të bulohen, ti du shë mu luohen. Nësë kemi lidi me njerës, gjitho kosh për njeve, do t'jepë logari, para latë për vetë në vetë. Allah kuatë pësë se falë, vë Allah i Arabë, këtë këshia su falëshën. Tonë zë, qëtë dhe që mu falë, kërë të lanë punë su falëke. A jo, fal, të krymë punë të ka lau kjo? Jo, Allah, kërë të këthonë që pse sum bullëja, o jarab, kët, kët, kët, çitet e konqësh ato. Ju që ve ke më qonë më dal, veçti më dalë ashtu pse ça ka pas më dalë ashtu. Pse? Atë më sprit bullëut të errat e më sprit më drejt, ti krye punën tonë. Dhe thui Allahu të thojë, ja, o zoti mëmanduar. Ti mëtë ndëruar. Mbulohu dhe thui Allahu mënduar, "Ya Rabb, unë e krye obligimin ndaj teje, unë mbulova, unë për vetën time, i kursevat të tjere që mos të binë haram, mos u mërë o allan për nësi, për gjënojt e tjerve. Unë e punë në temë, unë e me kryqër do të të. Për dhe bënë ato që tytë për ketë, bërë atë që tytë a kënë, për tjere gjdo kërë do tjepë logari Allah për Allah Gjallahualla për vetën e vetë. Allo. Allah unë e ozohët në ruajt nga sherry i kësaj që për ndodhë. E në kuatë rullë në telefonat e të tërë Alo,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 a me i ka ke na haram asha me vajo po fotrane ut mas ideale se ko ko spodina shka me voje e pse tas ve japin a ka arsyje jo pse kjo dje u kom pas tro kep e poi kedo ormet to pa me vetja ata ndallu po. atem e kan da kuptuar se u kom problem tash ti ka ron rrug zotet amo spia jotin thon jo sosh problem po po po e qartas qart. por ja ka cil kjo chika ja ati ka kalzu roasting ata e haris me kohë jo, një tifçi jo në çast në çast shtëpi dysh lomë shkuë edhe çaj shen shtete arti kanë shumë normal po vjet gjinash shumë shumë të thoj se të djalit em po po po e qartë e qartë e qartë inshallah tas japuni për djesh inshallah inshallah po këtu fillimisht fillimisht pa edeni mirë rregullën don djali po thosh po jetim ne vete dyert e dim qe sot ram po djali s'po jet vetju se si nik rregull te korona po. Ai njoos nuk nje ka rregull te korona deri tash, nuk e di ata i bën porshim e përgjigja jon sa bën as bën mi ka çik. Do sa is nat vet as mua stë dhe e bën vetren ja qe kom pas. Çka ju kam ush më ne botë. Mir po ëh, nën teatër na duhet me stë ku rregullin. Nuk bën, nuk bën me e marr një vajz për një familje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 Skarës ju me refuzu. Nuk bo me refuzu. Dhe dhe baba e ka e hisën e vetë gjynojtë në qëfëse e bënë një padresi. Si kurse dhe vojzë e ka hisën gjynojtë në qëfëse nuk e pëjtë përindë. Dhe, dhe dhe baba dhe vojzëa kanë bëshprimë me zvete. Dhe në këtë rast, në nuk du në kuptu nga spiqët të në emocional, që bëhet fjallë për djallim tënë. Pa ta kanë dredë lo. Dhe që se djalli ka b mund të kem problematik atë ka friksë se nisur sepse po të di alış të keq mund djal mund të ndi mirë s'është problema nëse i ka bëj ato me arsye ku e di çfarë ka pas pse i ka bëj të këtë merat por duhet të them se shëtsimi i babës se vjen këtë rasë duhet kuptuar si i logjikshëm dhe arsyeshëm. Ka së shka drejtë thot ku pom shkon vajza. Nisë bokia kazafit me dikana, muid dikana, ni dikana, him bila dikana, çika tani jetën me hjek. Stanir, tani korrahat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 Ka qen fëmijë të rukona xhamiu kundi ka kapësuar atë punë sa është më vëlla na garantoj skoplimë çesoj kumë kërkon skapos problem çesoj çështot A një familje që so ka pas probleme jemi fetar çpo falum anëse do të më e largu do frika babës ka mësimu më bind se nga një sare, kanë disa kandidatë ka thonë jo po në fund kur e kanë mosh më ende kanë bind kanë rani po anëto në mënyrë të rregulltata që ta merni dorën e vozti po ndryshe në qëfëse baba është kategorikë dhe nuk lenë, dhe ka arëshyë për këtë pun, atër dhëtë me respektu dëshirën e babës, dhe dëshuria e vajzën këtë rast nuk mirë shumë parasysh nga se dëshuria saj është relative. Sa ka dhona, unë e patosmoj, desë në tonë, ma zdo ku më rëtëme dikën dhe ka harruat atë parën e ka, ka marrë funda e puna. Dëshuria të tinegjerave, dëshuria njëzën pobertet, të fmive, dëshuria të r ra duhet njerëste pije ku njerëste motë më vendos për këtë çështje, sa është mirë kë më kon grua e tij, është mirë kë më komburi i saj këtu më radh, këtë çështje nuk bën veç ata vetë më vendos. Po ata e përzgjedhin. Ata kanë një hapësir të caktuar të përzgjedhës. Po edhe baba kanë një një hapësir e ka babat një hapësir, po më bashkë kurjo. E ka rrit, e ka kujtur, a shkojdes për ta, edhe në fund pas parë kush së vit ku shkoja çka bune po kjo ku ke pati kështu?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 raporte me, kët, me këtë vajzë. Dhe me nëjë se duhet me të ndu me ilegjitimu raportet, me e bindë babën dhe me përnu të këpunë me kërë. Në qovësa nuk është kërë, atërë duhet me pajtu me caktim në lagjën lehoala dhe me kërku ndë një nafak këtëtër. Allah edhe në mas mirë. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Më alë kemë. Aleykum, salam. Mirëm rama. rama. Së kam tasë mëndësi me dëgju për e shëllimit n ka ditët që duhet mi agjeru gjithë që të qëtë, po, po. une rëmë s'ka mundësimi në minu. E tash, a bonë gjithët dhefët të rejtë kërënës, kur ka mundësi, po. a është dhe një bitë që nuk banë me në nu, e hanë e martë atë premë të na, jenë të thë ditët këtë dushë. Po e qartë, e qartë. Edhe emrat e, qart. e emra Allahot i këndoj, ku këtimin pak ja ku më cu,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 kush e agjeron muajin Ramazan, pastaj e përcjell me 60 muajin Shawal, i shruhet agjrim i një viti. Agjrim i një viti. Prandaj është mirë që të agjeron këto xhirrit mëna muajin Shawal, mëna këtë muaj, val, muaj që jemi tash. A bën të agjerojn këto ditë të ndara? Bën, nuk është kush me kohë ngjitura. Por mos i tani ja e'shtë. Tanën duhet me kryt, tanën martë me Kur'an të tetë të pranë ndshtunë me kryt. Së është kështë, a gjerën të hanën, pushën dëjtë, a gjerën masanej, së prish punë, së prish punë. Mirë është, si basë pletë djetarëve, mirë është nëse njëri ka mundësi me i këdite së shtune. Mirë është me së ma gjerën së shtune, amë. mirë. Da në a gjerën të hanën, ta në a gjerën të ajten të premëtën, ta në a gjerën dilën të hanën, të ose dilën e të një të martën, ose dilën e len të hanë që është të gjithë vitën ma stabil, ma mirë, a gjerën. Mëndës ishtë lërgon nga dita e shtun, dhe mundës ishtë lërgon nga veqimi i gjumas me a gjerim. Do të të mësë a gjerë, gjumon veq vetë në damas. Por mundohë që kërë dhe me a gjeru gjumon, të pramëtën, me a gjeru edhe tajten, tajten e të pramëtën. Me a gjeru, këa është gjitha në kuatë asoj që, do të të ne ka preferu, ne ka nëzitë për temë u Hamedi nuk prehpun me rëndësi që të jenë në brenda të muajit Shawal, kjo është ajo që duhet të dimë Allahu el-masmir apo. Se bëhet amra vetë Allahu që i këndon, amadallahu në duat i më ngënduksu el-Rahman er-Rahim el-Malik el-Quddus salam el-Mu'min el-Muhaymin el-Aziz el-Jabbar el-awal el-akhir el-batin el-zahir, kështu thot, siç e pothuaj. Ande më mirë më zgjithë katramet Allahu xhallahu ala dhe me elut Allahun ma temna Se soni perand, na thonem asallallahu alejhe wala, as nuk diçka thosh, as nuk e kupton, as nuk e lut Allahun me atë këtë merat. Ka sallallahu alejhe wala ka kërkuar pe nive që me emrin e tij, me e thirr Allahun, me kërkuaj pe ai diçka. Wa lil laili ismaul husna, fad'uhu biha. Allahu qamat e bukur, andaj luteni me atë emra. Ti je lut, për shembull, një gamët ar-Rahman, i gjithëmshirshmi, andaj thosh, ya Rahman, irhamni. O i gjithëmshirshmi, më mshira mua.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 Dhe varës ishtë kërkesës që e ke për shtati ja emrin. Dhe lutë Allah në Gjellihuala për kërkesën që e ke, për nevujën që e ke, lutë Allah në Gjellihuala për, për mes emrit adekuat dhe të për shtatë shumë kërkesës që të e ke. Kja është e kërkuar për emrat Allah në Gjellihuala. Dhe kja është e që duhet të ja bëjmë emrat Allah të barë e kotar. Për jo që të të marëm më një fletë, ku janë të rënditur e natër n s'ka kja efikastet, nuk, nuk, nuk kësht kja aje që është e kërkuar. Por Allah në kam suar që Allah në gjellewala me emrë dhe ti, t'a thërasim dhe t'a lusim dhe t'kërkuim për ti për mes emrëve të Allahu të barëke vëtëala. Kemi të rronët në inkuadrujnë. Urna. Urna, urna. Do shta u gjështë një përkje? Po, po të më dëgjojmë. Do shta?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 Uh, duhet të adim se njeri jo është i armik i asoj që nuk e nje. I njerant, pse e mbulu. Na dhëtë në vetë ata, pse e zbulu. Se esenë që është e grush me kone mlu me, nuk është esenë që me kone qëplu me. Qështë qështë i kam mëra pështu qështë e tojnën, subhamallavët. E zbulu me, e pëjtë mbulu me më pse e mbulu. Qëta dhëtë me vetë, e mbulu me më e zbulu me, pse e që Te duhej që më konëj të plogum, te duhej më konëj më lum, pse jesh plog. Apo? Pandai, fshajmokei bien, kei bien, çe ç'i thot për shembull, nuk kujtohet në rast. Ah, nhaj, nhaj për shembull. Ko grupe argjish shkojnë në tallaf. Edhe atë kollablak nduov edhe hub. Don, janë 20 vet grup, 2-3 vet huben bi grup. Atje atë në rregull, jo në udhëhecin, jo skuqto hoteli. Apo ata që në grup, i vano 3-4 orë. Ku tani kthyn hotel, po pushojnë në rregull kët i kanë krypën. Ata që në grup, ju ndal prit turmës, ma ndal mi thon tyne, çapolym këto Allahile. Kusht kanë të më vë çapolym. Ti çapolym kët vagtë ku e vano, jo jo une, unë unë më on vakt, unë jam te vane gjithë me kon. Prandaj edhe A e vet pse e mblu. Ti pse e hah blu? Sepse e mblu ne e thietu shme di, sallallahu na ko obligo. Po subhana kur brap këtu ngjërat, edhe kso pyetje vijnë atë pyetjeve. E pse po faleni? Subhanallahu. Na do të më pyet pse Allahs po faleni? Sepse po falem, kjo është normale, çik çik që, çik që, s'u duhet më kona. Por tema është thimetë. Ti mund të më mësu, po moselëmet nën çmu. Jo më dëshmoj, jo më të, të prbuz. Tek unë e kunat, me kon probleme pas një me vjerë, është pak më problem, është nona është nona e burrëta, po më më vetëm më problem. Partier nuk kanë drejt më të marrën pyetje çaj çfarë, pse im lup, pse eç plupe. Kjo është punë e jotja, i thua kjo punë e jamja, e krijo obligim dialog, te kavundën pse im lum vet burr jam. S'ajse se ka problem këtë punë, mendon se ti si shkon mirë më marr me këtë çështje afton. Te thefundet, të te thefundet po thash. Mundon te mesillet mirë, mundon që... me debuta, po kanë here subhana sile mirë dikon e çorodit. Kujton që kjo është miashtri çafën apo i tutë të kujt di çfarë atë. Në mendoj që duhet me pa po sile të mirë, por jo dhe mund në çmua dhe më përbus. Te mos u fjalës me to, mos u kaçafet me to, mos biyet në shkollën e saj, mos biyet në nivelin e saj të ignorancës dhe padijës, dë arrogancës dhe sulmeve, por mundohu që mjashtaru. Ata të kanë me kërkuçe, lutna moso po rri për këtë çështje. Me kërku besa edhe pe burrit, nëse bëhet presion i madh, nëse nëse bëhet sulmi i tepërt, me kërku edhe pe burrit që më ndihrojnë në këtë problem. Saçi ka mundësiu bu këtë çështje. Po të mos u falës me ta dhe mos bëj në nivelin e saj. Por më ndohem me qin e dërrushme, e urtë, e sjellshme, çu sht ka mbsu Allahu xhallehu ala dhe çu sht ta obligon pamja e jote me me shami Allahu din mosminat. E inkuadro edhe një telefonat Orna. Alo. Alo, mundem? Po, po, po, të dëgjojmë Orna. Besh, Mesa tamam, një fshir nga oxha i ndëruar. Po. Unë jam në lidhje me një vajzë, më një vajzë vaj shqiptare muslimane. Po. Edhe, më von, ne jemi dakord të dy për me vajzë duhet për me u martuar, për me kriju familje. Po. Familja saj nuk është akardë, ma fanë se pofërinë për kinë sajtë gjali nuk ka pasu një, është i vjetër, dëma nuk është i resistën, s'ka pare si me jetutim e ta, e dhe qështu. Ufërinë të nuk qashtë probleme, për dëma në një shqilë nga jua, mune me nëndimua. Po inshalla do të mundoh me tjep dokshille inshalla bine inshalla. E në përdojmë po më martu që lidin nuk e kemi ndër prejna me zvejti, po dojmë më martu në jemi dytë mësli më ndëman dytë që falemi namazë bëndë të drytë, kemi dash më martu për rejtë të vajtë, po nuk në kanë landë më vanë edhe është të që në kanë jenë mundu me në nda pra, po në apet kemi vazhdo lidin, po nuk po në landë më bashku që është problemi. Po. Në po dojmë më martu për hirë të lajt me kërështë familje të pasërë të ndeshme më të mërështë më me një familje muslimane. Po, po. Inshallah do të mundu me domë për hirë. Inshallah, Allah. Allah e ndihmu. Lëndëruar, kjo është një problem që shtëtë në lërgësi nuk mundemi dhe shumë me të ndihmu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 Ta them se te anashkoloje dhe zhvlersoje vendimin e babës, mos e merr para syrsh dhe martoje këtvoj vajzë pa leje. So. Kështu mund ta themun. Do të mund të them nga se kjo është në kundërshtim me fenë e Allahut azh-xh. Pa ne duhet të jetë leja e babës. Ka së pejgamberisë sallallahu alaihi ve sellem ka kurzuar edhe lejen e tij. Kur them edhe lejen e tij, do të thotë edhe edhe leja vajzës se baba nuk ka drejt me të martuaj vajzën e tij pa lejen e vajzës. Zban.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 Së diko që i ka punë mirë, nësës i ka punë mirë, kekë të mundë televizit dhe të ndërrojnë qështjet. Dhe që mi asë sharu, hajë babë, vëllaj, qdo babë, dhe që me konë teper i papjeku, me konë teper në Allah në aruj, qdo babë është në të tërsu më ratu qikë në vetë, po së qërë shë sad, kur di që përblemë po kanë. Kajtë në të tërsu që qika ati më ranë, dorë të harë, dorë të mira, me konë rahat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 ndaluar që të dashjë me të të bisedosh me të vetëm, vetëm që se nuk është te fëjuara jota, doq është gruaja jota. Por mundoni që t'i keni Allahut frikën. Ndoshta sikur të thash vallahi, për shkak se nuk e keni ndih kurugën e durr, Allahu ju ka dënuar me kërçje. Që baba i saj thét kategorik që ju mund të marto. Qase ka kalojnë me vitë, një vit, dy vite, e bujn haram vetëmën larg krahis Allahut, larg rregullave fetare. Tani në fund Vallëspëja Boba, do shtat kadën e zotit për çata se kengu Allahun në fillimit atë. Ai s'po them se kjo ka bën me rastin tënd, po po dua të them që permësoje, permësoje qasjen tënde ndaj këtij problemi. Duke i përmesuar raport me Allahun fillimisht që Allahu m'i dhruan këtë lidhje, e besoj që kur Allahu ne kënaqni me këtë lidhje, Allahu të zbëne babën e saj të kënaqë me këtë lidhje, do të thotë që nuk është kundër martizes me, me ty. Baudoir Për t'u Allahu Jelleu ala, nuk diet kurt harë. Ne mund të themi se unë kisha pas se ku është harë, familja më krijoi familja të harët, po nuk diet kurt harë. Lut ndjeki rrugët e lejuara dhe lut Allahun për hajër. Nëse me kombinim me dy javë, ajo që do të vijë në fund, që ajo është caktimi i Allahut, duhet du ti të i kënaqesh me atë se çaja ka qenë e mirë për ty nga gazetike kërku hajrin dhe e ndjek rrugën e hajrit. Ajo se këtë ndjen dhe këtë e bën. Me lein Allahu Xhelalu Ela nuk do të mungojnë hajri as e mira. Me kaq sikundruar edhe ne erdhi në fund të këtij misioni, duke lutur Allahun e mballuar që na e mson të vërtetën si duhet, do të na mundson që ta ndiejmë atë. E lutur Allahun e mballuar që na ruan nga çdo e keq që lajthitë do të vijmë. Allahu e madh e lutë që Allahu i mballuar të gjithë muslimanët u aletsen punë të tyre. Të, të smurva Allahu tualetson smundja të, të shrrën ata të zhytur në borxhi që Allahu t'ua leçon dhe t'i ndihmon me këti borxhet. Të gjithatë që s'kan raporte të mira, Allahu t'i pajton dhe të zbrat Allahu mbi shtëpiat tona, kujdesin e ti, mshirën e ti, dashurinë dhe mirçin e ndërsian ndër me vetën. El-Allahu ne mënduar që Allahu na ruaj nga këç borxët, ziliçarët e ndryshëm, dhe të na bën nga ata që prind për të mirë vazhdimisht. Zoti ju ruaj deri takimin e ardhshëm.